بااب او کارههې شوربي من فیل قیربتېوه ن باب د په بیان ددي کې چې مقره کل سکل د خولی او ددي غونې نور او شیرې چغې کې پتن نه لږي کله پاغي کی زهريل شي تا طالب نه اپا لوټا دي خلق کي خوا دمشق پا خلا باندې دي خلق کي غنوا کيټي له شي او بيان ددي جنحو کراهه تنزيح دا کدا سي چاو کل دا کراهه تنزيح نه لا تحريم نه کراهه تحريمي وانبي صی د خودري رله قاله نهها رسول اللهصل الله عليهلیوادي سللهمه منه کړې رسولو الله صله سم انختناداخل س کې س کیتې د راتهو د خللو د مشکنوونهی تک سر رااف هو چې رامات کې شي ددي اغا خولیوهی سره اغه له اوس کله چې کپټانه لګی چې دی مشک څه شی دی متفقن علیه وانبی حور رث رضی الله تعالی عنہ قالنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایوشربا چې اوس کله شي من فی السقا داخلید سقا ول قربا دواړه سقا قربت دواړه مشک ته راوی شکو چې پیغمبر عليه السلام لفظ سقا ویل دي او كنا قربي ویله متفقنا لهي وان ام ثابت کبا ش ثابت او دا خور ود حسان ابن ثابت رضی الله عنه وانها قاله دا فرماي د خالهلی یا رادن نهشي او په مرسول الله سر اللهله شم فشارې به من في قربت نوبي سکلیوي د خولی د مشه معلهقطتن چې غ راونډو قائ من جایز دي او په ناسته افزللي. فقومته صاحاب فرمیزه پورته شولا في دله د حبيب خلله مبارهکه چې کمځې په مشکله کېدللی وه فقطوااتوه ناغې کټکو او تبرروکن مځان سره سمبالکو ا دا د محبت یوج بانداز دی رووا ترمی زیو اوقالله هديس حسون صحيون ما قطوات هادي صاحبي دغ د مش د خللی مباره کې ټوکړه کټ کړی وه ل تفاه مې فهې رسول الله ص الله عليه صلمه چې د فاظتو کې د غځې د خوې د رسول الله صلهسم ته تبره ک او پهې تبر حاصل کې تهسوونه او ساتي دان لابتزال د دا خرج کی دو دوه ژړیدونه او دا حديث محمول لپاره بیان د جواز لته د خلینا ولا په ولاړه وکره ول حدیثان السابقان او دا دوه حديث چې مخکې ول بیان الافضل والاکمل هغه د پاره د بیان د افضل او د اکمل خبرو والله اعلم